Honen bestez bukatu da saio eta epaileek beraien epaia eman bitartean bertsolariei azken agurra eskatuko diegu. Azken agurrarekin batera agurta erdiden hori. Zuek ez dakit baina guk beintxat, pasatu baitugu ongi. Nahiz sortografika kontu oitan, sarri askotan erori. Aurrerantzean jaramonegin, beharko diot behitori. Aipatu nahi det hori degu hori kasta Naiz batzutan okersa marre egin edo ibilia rastaka Kuadriakoak izango du bat Sekulako arrakasta zuen txaloen epela gure bertso denen bazka Ander tasier trikitilari ta ser nolako oreka aspaldi danik pareja decho eginak daukagu eta gozatu dego gaurkoan berriz Zu en doño en fereka Chalo aundi bateskatu nahi dut merezi duzueta Chalo aundi bateskatu nahi dut merezido zueta zikitilari oiek ez dira iñola jende alperra osaktu dute asierantikan benetan giro ederra urrengo baten jarraitu behar bertsotan ematen gerra Agurtzen dira, orain zuen gandik, Bosko kodrilo lauzebra. Naizetan hauen, lehen gozaioan, koko kodrilo ni hartu. Bere egeguez rikolaguna. Nahi nuke hemen goratu, nervbioengaitik hainbeste akatz, gure taldeak du sartu, ikusi da bai guzti zainak nola zaizkien inflatu batalatxoa zuen zatu baina, gerra ez da oindibukatu. Lehen bertsoan pasa izan ditut, nik horren beste apurum. A txapelketetan izan ohi dira, Olakoak izaten ditugu, Gaurrentzuleak zuak zuek gozatzea, guk baiike nuuen helburu, aririoekin asteazkenean, azte bilduko garaia seguru, ta falostean gaurko saioa basai komentauko dugu. Lehen da jende aurrean Nerbioak lotu esi lagun artean aritu naizta enai sentitu bakarrik abadinokozan blazak ere, gogorautuko ditut nik zuentxaloak eskertzea ere etsai geratzen besterik Urrengoan obetu egingo dut, hortan ez izan dudari. Hortan ez izan dudari. Gazteizko kaleak dute bai lurra, Ya ja, eman emandugu bai egurra baina zabi zu bai sadela makurra sabirriko ez dakizu zer den maltzurra Kokatu nahi dudnik egoera, Orain nire ikus puntu utik, Pertsona bat leku ilun digu te kolpetik. E paian, e pailea, erdilo. Eta... Eta urrune zer frogatzeetik, barrura zartzeko agindua eman, baina epaitua eutzi zutik. Gaztea delako edo dituen ideien gatik. Barruan zartu dut eta beharko, Ateragu gu gartzelatik, Leku bazen jazden egon behar. Diot nire bihotxetik, Beste laur gara egongo, Azkatasun lortzetik.